بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء والصلاه والسلام على معلم الانام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الخائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنه وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد كمناسبه ويكيتو يا مشو ومكاو مسومه و1000 44 45 1446 هجريه ndizitumie siku hizi chache zilizobakia kwa ajili ya na nasaha na miongozo itagaitusaidia katika kipindi chote hiki cha hija yetu Mahadu Sheikh al-Islam taimia ni li-yasisiwa katika mfumo wa halaqati za kielimu ndio maana jina lake ni Ma'had Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiah kusew hiki Ma'had Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah kime asisiwa kwa lengo la kusomesha dini kwa mfumo وحلقات زك علمي حلقات علميه حلقات علميه دي اصلي يا utoaji wa ilmu tangu hapo zamani watu walikuwa wakati zaa za mtume wakikaa kwake katika msikiti wake mtukufu wakimzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikao hivyo kwa ajili ya kuchukua ilmu ndani ya msikiti na nje ya msikiti na hivyo ndivyo walipokwenda pia maswahaba zake alkirami walikwenda na utaratibu huo wale waliona na katika wao walikaa kwa kusomesha watu na hasa misikitini ikatolewa ilmu na watu wakaipokea walikwenda hivyo masahaba tabi'in atba'u at tabi a'ima walio baada yao na uliufuatia karne baada ya karne na umma ulinufaika kwa kiasi kikubwa mno kwa utaratibu huo na misikiti ilikuwa ni jawami' Misikiti mikuu. katika uislamu Misikiti hii ilitumika kutoa ilmu na kuwatengeneza watu na utaratibu wao walikisomeshwa fununi mbalimbali miongoni ngoni mafununi za Kiislamu fununi za Kiislamu mbalimbali Kisomeshwa fanni kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa utaratibu wa kusoma vitabu baada ya vitabu hasa baada ya kuja wakati wa at baada ya kutungwa vitabu vitafusunna kan kutubi sita wale wazoono waliotunga walikaa wakasomesha na wanafunzi wao wakaja wakasomesha waka hivyo hivyo a'imma wingine waliofuatia wali na waliokuwa kabla yao vitavilandio katika fununi mbalimbali watu walikaa wakisomesha na wanafunzi wakapokea na ikawa imekuwa nidhamu hasa watu wakisoma moja baada ya nyingine kwa utaratibu wa halaqati za kiilimu Na ni utaratibu ambao ni mubarak kwa sababu Utaratibu ilibarikiwa kwa sababu pia katika mambo makubwa walikuwa wakiyashunga katika usomaji wao ni adhabu pamoja na kusoma ilmu na watu wakipata tarbia sawa na malezi ya sawa na adabu za sawa, sawa zile adabu za Kiislamu zinazokubalika baadaye kutokana na hali na mazingira ya dunia iliyokwenda ikawa hakuna budi kuwekwa utaratibu unaofanana na utaratibu wa maskuli katika kusoma kute kwa someshadini na hili ni jambo la karibuni Halina miaka mingi zika sisi wa na maahid ilmiya Kwa mfumo wa shule kama wanafunzi ibtidaiya ibtidaia kuanzia tamhidi ya rawza tukuanzia rawza huko yani shule zile za, za awali chechea kuanzia ilti kisha aidadi ya na mtawasa isha thaanawiya kisha watu waingia makal jamia ukapata degree degree ya kwanza kiondo degree ya pili mpaka ya tatu ni mifumo imewekwa ili kuendana na usasa lazikwekwa shahadat shahada kama ilivyokuwa an certificate shikawekwa kwa ajili ya kuwashajisha wanafunzi kutoka kiwango kimoja kwenda kwenye kiwango kingine kama ilivyokuwa shule lakini asili katika elimu za kisheria ilikuwa ikisomwa bila utaratibu huo na no Uislamu walikuwa na utaratibu wao au Na njia zote mbili hizi ni njia hii na hii lakini njia moja haikufasi na njia nyingine kutokana mifumo ya kielimu ilivyo ikawa njia ya nidhamia haijitoshelezi na njia ya halakati ilmiah yani haijitoshelezi ikawa imetosha na mtu akawa ni alim bila ya kusoma katika halakati elimia ili jambo likao ni, ni nadra sana au nauni jambo lisilowezekana ili mtu apate faida zaidi na akomaiki elimu basi ni lazima achanganye njia hizo timbili lakini njia halakati elimia nayo haiitajii njia nyingine yani hayahitaji mtu anaweza kuwa hali bila ya kusoma katika njia nivaamia kwa sababu ndiyo asli na ndio maana unaona zilikuwa sisiyo hizo jamiiat walimu wa mwanzo waliosomesha hawakusoma katika nidhamia au wengine wamesoma kwa kiwango vidogo sana lakini asilimia kubwa walisoma katika halakati elimia kwaana na Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Sheikh Abdul Aziz ibn Baz Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah alayhim kwaana tukianza kutaja ni wengi naumeongoza sehemu kubwa za kiilimu lakini ilmu walizoshuma walizoshuma miskitini tasina kupitia katika nyomahamia hizo na ukifika jamiiat wewe uliza walimu na madakatira je, anaweza kuwa shekhe kwa kutosheka na kusoma haya akid aljawabu bisal Yakunu aljawabu bisal bila shaka na kwa hakika kabisa jwabu litakuja kwamba hapana haiwezekani ndiyo maana katika miji ambayo imeshamiri elimu kwa kuliona hili pamoja na kuwa kuna jamiati misikitini kwa za kielimu zikiendelea ili kulifanikisha suale la malezi ya kiilmu na kuwakuza watu katika upande wa elimu siku ya jamiiati na khair nyingi lhamdu minna na wala hatudharau hiyo tunazotumia lakini bado mfumo wa kielimu kwa njia ya halakati ilmiya una nafasi kubwa katika mujtama na katika mali zake au sifa zake za kipekee ndio mfumo ambao Unaweza kumlea mtu kuwa shekhe na da'ia anaweza kualea watu kutoka chini ni sughar alilm ila kibali ni halakati ilmiya na ataanza kufundishwa namna ya kusoma herufi bila kuzingatia umri wake bila kuzingatia mahali alikotoka ataanza kusoma mwanzo kabisa herufi ikiwa hajui atajisoma atafundishwa namna ya kusoma atafundishwa namna ya kuitamka Kur'ani, atasomeshwa Kur'ani, ataifadhishwa Kur'ani bila kuambiwa letu cheti letu cheti jako atalakinishwa masomo mbali mbali mpaka awezi kutamka mpaka yue, Yali masomo ya msingi kabisa Awezi kuandika hwezi kusoma utajifunza vile kuangalia umri wake ni miaka mingi na ndio maana leo tutakuta katika hii mahe kuna wazee wa miaka 40 wamepitwa na watoto wa miaka 6 hakika kabisa tumekuja na umri wake mkubwa na ndevu zake na umvi lakini ameja kuanza kaida na pingine kaida ya msumbua watoto kuna watoto na miaka sita, kawaida alishapita siku nyingi alishasoma Qur'ani yote kwa kuangalia na karudia na kurudia ameanza kuhifadhi watoto miaka sita, miaka saba, miaka 8 na kuna wazee wa miaka 40, 50, 60 hawajawafikia hao watoto lakini boko mujibu nidhamia kwanza hao watoto wa kusoma umri huo soma na soma hai wazima kusoma labda uingie moja kwa degree sasa nitasoma vipi mbaya lugha kwanza miaka miwili kuwapelekwa lugha ongea mawasiliano ili ulishehe au doktorie akiingia darasani amuelewe lakini huko alikotoka chochote katika dini hata Qur'ani bado hajaweza kuiitamka. Wewe unaona tukoeza mtui. Na haya yapo kuna watu wanaomba masomo katika university au jamiiat mbalimbali kupitia cheti vya shule. Amemaliza form 6. Zamani baada form 4 atumia cheti chake akipeleka kwenye jamii ya fulani lakini hakusoma dini. Mara kakubaliwa Akifika kule hajui kiarabu kwa sababu hakusoma dini kwa sababu wewe utaingia shule ya lugha ya Kiarabu kwa muda wa miaka miwili pale. Kiarabu ni lugha kama ilivyo kwa Kiingereza na Kifaransa na Kiswahili na lugha nyingine. Kwa hiyo kwenye picha kile sikuambia hii ni burtuqal, burtuqal, burtuqal. Bas utakishisema burtuqal unajua burtuqal ni chungo ile ipo mbele yako. bado unajua burtuqal. Kaifa haluk. Masmuk wafundishwe vitu kama hivyo ili uweze kuelewa mara umefaulu basi unaingia kulia unasomeshwa elimu kubwa kubwa unyoe kuzisikia wewe usisoma mara boya kamili umemaliza cheti ukare shekhe ta shekhe roel kaza kuna watu wamepita katika kusomaji kwa njia hizo bali wengine wakaingia mathal mithalawi miwili mitatu akasoma lakini ni short katika mambo zilizotajwa hakuwa katika jambo la elimu tunazungumzia ile hali halisi ilivyo katika kusomaji wa elimu za harakat watu waende namna hiyo unatoka minsigali alilimuana salafiyun hili wakaona kwamba kweli hizi nidhamu hazitoshelezi basi upiye wakaona hili na swali la kusoma katika harakati ilmiya sasa na njia zote hizi zikitendewa haki yake zinatoa natija na matunda mazuri Ikiwa mtu ameanza elimu yake kutoka chini kabisa kapanda kidogo kidogo mpaka kafika hapo alipofika na ikawa Bathlan ameingia thanawi Anastahiki kuingia thanawi kwa kiwango chake cha ilmu au ni zaidi ya kiwango cha thanawi ni خير na huyo atakona mustakbali mzuri zaidi kuliko yule aliyepita shortcut ni shahada tu itakuwa imetajwa pale lakini kusoma sasa tukimili upande mmoja tu dini itakufa kwa hawatapatikana watu wa watu ilmu kutoka chini na hii jamii yetu iliyotuzunguka sisi katika nchi zetu hizi Zina hitajio kubwa kabisa la ilmu kutokea chini kabisa bali na hitajio la kufungua milango ya kila anayetaka kusoma dini asomeshe kila anayetafuta kusoma dini bila kuangalia umri wake bila kuangalia alikotoka asomeshe kuanzia pale anapostahiki kuanza ndio hitajio kubwa kabisa katika jamii yetu badala yake yani tusiwe tuna kwamba ah, wewe una miaka 40 ngapi uja soma Kiarabu eh wewe hatuwezi kukupokea ndio atakonda kusoma wapi ilitokea hapa Tanzania kipindi fulani leo kuzungumza hapa kwa sababu kuna baada ya jambo fulani lilitokea hapa kuna baadhi ya watu walileta mashehi kutoka nchi ya nchi kutoka Yemen na watu wakaingia kwenye kusoma sheikh wanasomesh lakini malasaf wako wale vijana wanopeleka pale kwenda kusoma na mashehi hawaelewani mashehi wazungumzia kiarabu hawa wamekuja hawajui kiarabu hawajui chochote na hakuna mtu wa kuunganisha baina yao na mashehi kwa zile fawaid zinatolewa pale zaidi ya Qurani basi masomo mingine yote ni mtihani kitu kibaya kilichofanyika walifukuzwa watoto wote warudi nyumbani kwanza kwa baba zao wakajifundishe kiarabu eh nyumbani wakajifundishia kiarabu kwa baba yupi umetakiwa wewe ndio umfundishe huyu kiarabu ajue ili umsomeshe we mtu hawezi kurudishwa wewe kaanze huku kaanze kule wewe una cheti cha idadi e, e, na sina basi situpokee sitochukua sana hapa bwana au ha, msidia somo kabisa basi soma tamhidi mwaka mmoja au miaka miwili na kufuta injia hapa tunainyonga ilimu tunainyonga elimu tunaichinja bila ya kisu Kwa hiyo mashaikhi mbalimbali na duaat kuliona hili zikaasisiwa halakati nyingi za kiilmu. lengo ni kuendana na hali halisi ya nchi zetu Mtu akikaa mahali hata kama ni miaka mitatu minne 4 akitokapo ashajua kusoma Qurani ashajua adhkar ashjua wudu mambo ya tahara yote ashjua kuswali na yale mambo muhimu yote ya kuihudumia jamii katika jambo la kielimu mambo ya msingi amesoma fikhi, kiasi. na yeye aweza kukaa mahali akawasomesha wenzake waliokuwa mfano wake yeye hapo kabla akaondoa naye akafundisha watu wa namna hitu na namna wa hii tunayohitaji sisi. Ukiwe katika mahadili yetu sisi tulipotazama tukaona kwamba mahitajio ya umma wetu uko katika jambo hili. Bas tukaona halakaati ya elimu inaohitimu na milango ifunguliwe kwa watu kusome. Kuna watu walibeza. Watu walitukana, walishambulia. Unashia kwamba turudisha watu katika mambo ya zamani, ili mtu shahada elimu za misikitini tulibezo sana lakini leo maahadi shikhul islam ibn taimiyah mpaka mwaka huu wa masomo ulipofika tuna walimu wangapi waliotoka katika maahadi haya hadha fadhlu allah fadhlu hii ni fadhla ya allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba allah aidumishe neema hii عظيما ambayo ametuneneesha. Inatakiwa tuishukuru. Mahaj kama huku imesajili zaidi wanafunzi 2230 na na kitu. Wala wakina si kitu kidogo. Ni kitu kikubwa. Na inejitegemea mali katika kutoa huduma mahadhi ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah katika kuhudumia watu wote hawa watu kwa kuwasomesha kuwasimamia Shini ya walimu wasio kupungua sita walimu kamili na wasaidizi wao ambao wamesoma hapa hapa katika mahadhi hii si kwamba wamekuja eh? watu wamesoma bileti chotchako tukusajili sasa wewe eh? wewe mwalimu wetu usomesha ah, walimu hapa hapa umesoma na wao wanaosoma Na wangapi wametoka nje ya hapa kwenda kusimamia marakiz. na viyo mbalimbali au misikiti kwa ajili ya kusomesha kwa utaratibu kama huu tulio Sasa nasema haya kwa munasaba huu wa kufunga chuo chetu na kuendelea huko tumesoma tumeingia katika mwaka wa masomo kuna watu wana miaka mwaka mmoja miaka miwili mitatu nne mitano saba kumi, wako hapo tuna soma walimu wa wanafunzi wako hapa kwa ajili ya kutafutia hili na kila mmoja amevuna kwa kadiri ya vile alivyotoa nafasi ya bona ndani ya kipindi hiki au kile mmoja amevua kwa kadiri ya chombo alichokitumbukiza nyavu yako ikiwa kubwa itachota sana ikiwa ndogo hivyo hivyo. sasa tumefika mwisho wa mwaka wa masomo kitu kikubwa cha mtu anejitambua kitu kikubwa kabisa anachokitazama kwanza ni kujitathmini nimepata nini mwaka huu wa masomo Nimepata nini? Kitu gani nimekivuna? Nimeongeza juzu ngapi kwenye kuhifadhi Qur'ani? Nimeongeza juzuu ngapi katika muraja wa Qur'an? Nimehifadhi hadithi ngapi? Nimesoma vitabu vingapi vya fiqh? Nimesogea kiasi gani katika, katika, katika nahwu? kitu fulani sikukijua niliazimia nikijua mkao je umekijua jitathiminia ukijitathmini utapata jawabu sai jitathmini wewe mwenyewe usimwambie mtu utajua ule ukweli wa jambo kwamba ulikuwa katika mahadhi hii uh, jad au ulikuwa hazi la alikuwa ulikuwa serious au ulikuwa ni mchezaji tu hapa utacheza mpaka lini Umri unakuruhusu kuendelea kucheza tu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ni kujitathmini na kujiangalia umepiga hatua kiasi gani. na la alhamdu ya masomo kwa mwaka huu imetoka na watu wamesoma kwa kadri kiasi walichojaribu na mwaka umeisha. Lakini mpito turudi nyumbani tumewabebea nini wazetu tulioacha mtume sallallahu alayhi wasallam alipojiwa na wageni waftu abd alqais wali wageni wa abd alqais alikuwa afundisha mambo usiku zile ulizokaa kisha akamwambia ihfaduhunna wa'allimuhunna man wara'akum ha na mkoafundishwe wali nyuma yao. Koafundisheni jamii zenu. Na hiyo ndiyo thamara ya elimu. Unaposoma ukirudi nyumbani ukoafundishe ndugu zako. Na ndiyo moja ya tafsiri ya aya wa kana al-mu'minuna linfiqo kaffatan. Falaula min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqqahu fi din wa li yundhiru qawmahum itha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun moja katika tafsiri zake wana Wanatuelezea hili haitakikani haiwezekani kwa waumini watoke wote mji mzima watu wametoka tafsiri ya kwanza kwamba watu wote haiwezekani watu wote watoke waende vitani alafu mtume salalahu salama huko abaki peke yake Haiwezikani kwa sababu so, lazima wapatikani ya watu kusoma wahii huko na shuka wende baadhi wengine wabaki. au pia Haiwezikani watu wa miji yote watoke katika miji yao waende wakatafuti elimu nipo tafsiri hii ndio kwani nimekusudia hapa kwamba haiwezikani watu wa miji wako au kijiji chako watu wote huko watoke waje shughuli zao waje hapa kusoma awali sehemu nyingine wakasome. Haiwezikani, miji itaathilika shughuli zitaharibika ni haiwezekani kwa waumini watoke wote basi sikiingitoka miongoni mwenu nyinyi kikundi falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa basi sikiitoka kikundi kidogo katika kila kundi miongoni mwao li fi al ili wakajifunze dini mwekwa wazi kabisa wende mkajifunze dini alafu fushajifunza walunthiru qawmahum itha raja'u ilayhim la'alla yahdharun naakisha waende wakawaonyi wakawafundisha jamaa zao waleo walioacha kule nyumbani wewe umeacha baba mama dada kaka ndugu jamaa marafiki majirani waislamu kidogo. Wao wamekuja kusoma dini. Hicho kilichokipata wenzako hawana. Umesoma masalia ya Abida, umejifunza mambo, utawasaidiaje wewe? Kwa hiyo urudi ukawafundishe. Kwaafundishe dini. kila mmoja atakiwa afundishe kile alichokijua. Usijitie tena ufundi. Hiji kwa sababu mikaa kami miaka miwili au mwaka mmoja tayari utakwenda kupanda mimbar tayari utaanza kutoa fatwa na elimu yako hiyo ni elimu ya kaida au mifadhi juzuu chache vya Qur'an fundisha kile ulichokisoma fundisha watu ulichokisoma usivuke hapo mtu akikwambia bwana sasa umekuja kutoka ume mahali Sheikh Islam ibn Taymiyyah tuna imamu wa tarawih atakutusulishe na huna wewe chochote cha kusabisha watu bado unayojua kusoma Qur'an waambie mimi siwezi la adri bado mimi mwanafunzi nasoma hata utakutoe kalima hapa msikitini na wewe huja kuwa muahali wa hilo huja kuwa huja stahiki Kutuka, cha, kwa hilo kutokana na kiwango chako cha elimu toa udhuru kwa ma mimi bado mwanafunzi nasijaweze kufanya mambo hayo hata ukikulazimisha usiliingie jambo ambalo huna ujuzi nalo wala takufu ma laysa laka bihi ilm inas-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaiika kana annahu mas'ula usilfuate usishupalie kufuata jambo ambalo huna ujuzi nalo kwa munasaba wa jambo hili la, la kufunga chuo chetu. No wakati wa adhan nitangia adhanii na nafunikia na kitu kingine.